A megváltó Délelőtt tíz óra volt, amikor az író befejezte új drámáját. Este még két nehéz jelenete volt hátra. Átírta az éjszakát. Közben legalább tíz feketét főzött magának, és legalább tíz kilométer gyalogolt a szűk szállodaszobában alás felezve. Most mégis olyan frissnek érezte magát, mintha nem is volna teste. Olyan boldognak, mintha megszépült volna az élet, és olyan szabadnak, mintha megszűnt volna lenni a világ. Még egy kávét főzött, lesétált a partra, megkereste a csónakost. Ki a vízre egy kicsit, Volentik bácsi, kérdezte tőle. Tessék beülni, mondta a csónakos. Borús volt az ég, de szellős erezdült egy óriási Mária üveglap olyan sima és szürke és csillogó volt a tó. Volentik bácsi gyors, de rövid csapásokkal evezett, ahogy a Balatonon szokás. Mit gondol? kérdezte az író, mikor már jó darab utat megtettek. Ide látni még a partról? Még ide, mondta a csónakos. Tovább mentek. Az üdülő piros cserép tetejét lassan elborították a fák. A partnak csak a zöldje, a vonatnak csak a füstje látszott. – Még most is? – kérdezte az író. – Még most is – mondta a csónakos. Csak az evezők csobbanása hallatszott. A partról már nem ért idáig a hang. Összemosódtak a házak, a kikötők és az erdők. Már csak egy ceruzavonás látszott, ahol véget ért a tó. Még most is ide látni? kérdezte az író. A csónakos körülnézett. Ide már nem. Az író lerúgta a lábáról a szandát, és fölállt. Akkor húzza be az evezőt, Volentik bácsi, mondta. Megpróbálok egy kicsit a vizen járni.